Godmorgen, og velkommen til Investor Morgennyheder. Det er torsdag den 9. juni, og vi er klar med følgende nyheder. Der er sorte skyer over boligmarkedet, men priserne de fortsætter op. AP Møller-Mærsk, aktierne dykker, og så er alles øjne rettet mod Frankfurt i dag, der er møde i den europæiske centralbank. Og bedst som SAS kæmper for at overleve, så er der fuld fart på Norwegian igen. Vi tager også lige en, et, et tjek på de finansielle markeder. Aktierne de falder nemlig tilbage igen både i Danmark og i USA. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Boligpriserne fortsætter med at stige Stigende renter, inflation og en rekordlav forbrugertillid. Intet kan til sygeladende bide på boligpriserne. Huspriserne de steg 0,1% i maj måned, mens ejerlejligheder og fritidshuse også havde pilen op med henholdsvis 1% og 1,5 procent. Det viser helt nye tal fra boligsiden.dk. Lise Nyshoff Bergmann, der er boligøkonomi i Nordea, hun hæfter sig ved, at stigningen er overraskende, når så meget i sol, måne og stjerne peger i retning af fald. Udviklingen understreger, at der er også faktorer, som trækker boligpriserne op, herunder ikke mindst det gangværende højkonjunktur, den rekordhøje beskæftigelse, og så det her stadig lave udbud af boliger til salg. Samtidig er boligmarkedet ikke noget korthus, der bare vælter ved første vindstød, det forklarer hun i dag til Vester. Og på Jørginvestor, der kan du læse meget mere om, hvordan udviklingen fordeler sig på landsplanen. Aktierne i mask i stort dyk, dystre udsigter for verdensøkonomien og dermed også for international shipping. Det udløste en kæmpe nedtur af AP møller i går. Aktien er faldt med 8 procent, og det var med til at trække hele det toneangivende C25-indeks med ned. Mål på omsætning er Mærsk Danmarks største virksomhed, og selskabet er naturligt voldsomt afhængig af konjunkturerne på global plan. Og OECD, den her økonomiske tænketank, nedjusterede i går forventningerne til den globale vækst, og så fra Waves. Der forlød det også, at containerimporten på vej mod USA er faldet kraftigt i de seneste uger. Efter en kæmpe optur i løbet af 2020 så har mærsk haft svære ved at holde kadancen i år, set over de seneste 12 måneder, så er Mersk dog akkurat i plus fortsat. Til gengæld så har investorerne altså også modtaget et kæmpe udbytte efter sidste års rekordresultat. Den europæiske centralbank holder rentemøde i dag. Alles øjne, eller måske retter og ører, er tunet på Frankfurt i dag, hvor den europæiske centralbank holder sit planlagte rentemøde. Modsat kollegerne i USA, så har ICB ikke hævet renterne endnu. Centralbankchef Christine Lagarde har allerede meddelt, at opkøbsprogrammet det slutter, og de negative renter, de vil også være fortid. Det helt store spørgsmål er så bare, hvornår det sker. ECB har rettet skøtet mod den tårnhøje høje inflation, som også rammer Europa benhårdt, men de har altså ikke haft lige så travlt med at hæve styringsrenterne, som, som det er sket i USA. Og øh, jeg kan lige fortælle, at det er selvfølgelig også derfor, at Danmarks Nationalbank øh, fortsat også har negative indlånsrenter på trods af at renterne på boliglån er skudt i været, så det bliver altså spændende at høre hvad Christine Lagarde, centralbankchefen i ECB, øh, hvordan timingen vil være, når øh, ECB på et eller andet tidspunkt vil hæve renten. Best som SAS's fremtid er mere usikker end nogensinde tidligere, så er der fuld fart på Norwegian. SAS's ærkerival Norwegian, som øh, som selv var tæt på at knække under pandemien, står meget stærkt i konkurrencen lige nu, det skriver erhvervsmediet Finans i dag. Norwegian giver den fuld gas lige nu, og det realistiske tilskab, at selskab i den kommende sommer kan overhale SAS-mål på antallet af passagerer på de europæiske ruter. Det siger den norske luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes til Finans. Efter en hård rekonstruktion er Norwegian i dag stort set uden gæld, og så er der friske penge på kistebunden. Det var alt fra Jørgen Vesters morgennyheder. Vi er tilbage igen i morgen på Genhør.